Частина 2. Розділ 7. У понеділок Шанталь стояла біля вікна свого кабінету і спостерігала, як повз проходить життя. Все було наче тим самим, але водночас зовсім іншим. На вихідних вона виявилася не готовою побачити дві смужки на тесті. Вона вперто повторювала собі, що її погане самопочуття це просто наслідок якогось не того обіду. Але дитина вона ніколи не мріяла про дитину, але тепер їй доведеться поглянути правді в очі і своїм страхам, що дитина може захворіти так само, як її мати. Шантель чула про це все життя. Чутки плітки в маленькому містечку про її психічно нездорову матір. Її саму та братів драшнили, але братам було байдуже. Вони казали їй не звертати уваги, що це лише слова. Але Шантель не могла. Вона переживала підліткову кризу, і все сприймала надто близько до серця. Це було нелегко, але вона впоралася. І стала психіатром, аби допомагати таким людям, як її мама, не припиняючи боятися, що й сама може успадкувати хворобу. Вона закінчила медичну школу і пройшла чотирирічну ординатуру. Це був довгий, але важливий шлях. Вона пишалася собою, працювати відповідальною, уважною, і ось, завагітніла. Романа Локета вона зацікавила лише тому, що здавалася йому не такою, як усі, своєрідною аномалією. Але ненадовго. Йому не було цікаво дізнатися її ближче. Хіба що в біблійному сенсі. Та ніч із ним була помилкою. Шентель втупилася в стелю, намагаючись знайти відповідь на запитання, що їй тепер робити. Але раптом у двері постукали. «Ти зайнята?» спитав Джуліан, зазираючи до її кабінету. «Ні, у мене зараз вікно. Чудово!» Він зайшов і плюхнувся на диван. «Чому ти не відповідаєш на мої дзвінки? Я посварився з батьком, і мені потрібна порада. Ти на щось образилася?» Шантель похитала головою. «Ні, просто була зайнята. Вона пройшла повз нього до столу і закрила папку з файлами. «Для мене ти ніколи не була надто зайнята, сказав Джуліан. «І він мав рацію». Але останнім часом у неї вистачало власних проблем, щоб ще й бути жилеткою для Джуліана. Все змінюється. Шантель накинула на себе кардиган, хоча Джуліан і не міг бачити, що вона вагітна. Було ще надто рано. Але тепер, коли він був тут, Шантель почувалася винною. Вона нічого не сказала його брату. Джуліан торкнувся її руки, змусивши подивитися на нього. Щось не так? Ні, все гаразд. «Ні, санітниця, у тебе темні кола під очима і ти схудла. Ти ще на дієті? Чому тебе це взагалі хвилює? Ти ж, напевно, пройшов не через моє здоров'я. Яка чергова красуня заволоділа твоїм серцем?» Джуліан подивився на неї так, ніби в неї виросли роги. «Чорт! Вибач, що я обтяжу тебе своєю присутністю!» Він підвівся і попрямував до дверей, але Шантель його зупинила. «Джуліан, пробач!» «Останнім часом я справді стала надто дертівливою!» Джуліан ужив на обличчі з'явилася усмішка. «Та нічого, у всіх бувають погані дні. А в тебе, схоже, було кілька підряд. Кинь, не варто робити трагедію з дрібниць. Краще підемо десь пообідаємо. Можемо замовити великий соковитий бургер з її смаженою ципулькою та грибами». При самій лише думці про м'ясо Шантель відчула, як до горла підступає нудота. Вона миттєво підхопилася і кинулася до ванної, ледь встигнувши зачинити за собою двері. За кілька хвилин у двері постукав Джуліан. «Шантель? Ти в порядку?» Проплескавши рот, Шантель відчинила двері. Вона, мабуть, надто різко підвелася, бо їй здалося, що підлога пішла з-під ніг. Це було останнє, що вона запам'ятала. «Ти зовсім мало просунувся з Кертісом!» Джосай Локетт сидів за своїм столом, склавши руки перед собою. «Це не так», – заперечив Роман. Тім Джонсом разом із сином погодився приїхати до Атланти, щоб оглянути місто і познайомитися з нами, переконатися, що його син буде в надійних руках. «Та ну, я б уже давно уклав угоду. Ти просто не запропонував правильного пакета послуг. Можливо, йому потрібні більше стимулів у сфері брендингу і маркетингу», «Джіана могла б тобі в цьому допомогти?» і вона допомогла. Ми вже розробили стратегію бренду, яка пасує до його іміджу. Але він поки що вагається підписувати контракт. Можливо, річ у тому, що він дуже прив'язаний до своєї команди?» Джосай закотив очі. «Але жодна інша команда не має такого обладнання, такої кількості тренажерних залів, масажних кабінетів, такого рівня медичного обслуговування». Не треба цієї проповіді, тату, я і так це знаю І все одно не можеш укласти угоду То що я всі ці роки робив ставку не на ту коняку? Що, що ж забирається, має означати Вибухнув Роман Він закінчив Гарвард і бізнес-школу Ортуна І йому вже було досить постійних докорів Я маю на увазі, продовжив Джасая, Що Джіана просить дати їй більше роботи? Можливо, мені варто було показати їй, як усе тут працює, замість того, щоб платити за твою освіту, яка не приносить жодних дивідендів. Досить. Роман підвівся і попрямував до дверей. У твоєму віці я вже купив і продав кілька компаній і одружився з твоєю матір'ю, прогримів Джосая. Тобі майже 35, а ти ще не подарував мені жодного онука. Роман зупинився. Навіщо «Щоб ти змусив його почуватися нікчемою?» «Я дав тобі все, Романе!» Окрім любові, хотілося додати йому. Але ці слова лише виявили б його слабкість. Краще просто піти. «Романе, зачекай!» Але він уже був за дверима. Вони ніколи не ладнали. А останнім часом особливо. Саме це й змусило Романа почати обдумувати інші варіанти – до нього звернулася відома франшиза, який потрібен був генеральний менеджер. Так само, як і одна компанія з переліку Fortune 500. Із відповідними дипломами та солідним управлінським досвідом Атланта Кугарс була для Романа далеко не єдиним варіантом у місті. Увесь шлях Джуліан мовчав. Після того, як Шантель знепритомніло у своєму офісі, він відвіз її до лікарні. Зробивши кілька аналізів, лікар зайшов у палату – і привітав Джуліана. Спершу він нічого не зрозумів, але коли лікар порадив Шантель звернутися до акушера гінеколога, до нього нарешті дійшло. Дитина. Аналізи підтвердили, що вона на п'ятому тижні вагітності, що ідеально збігалося з ніччю благодійного аукціону. Не те, щоб у неї були сумніви, хто батько дитини, але чи склав Джуліан два плюс два. Вона ніколи не бачила, що він втрачав дармови, але тоді він не промовив жодного слова. Нахиливши голову, Джуліан довго дивився на неї, потім розвернувся і вийшов із палати. Після того, як їй виписали ліки від нудоти і відпустили додому, він посадив її у свій бугаті і повіз додому. «Ти взагалі щось скажеш?» – запитала Шантель, коли він провів її до доганку її будинку. Він розвернувся і подивився на неї. «І коли ти, власне, збиралася сказати, що я стану дядьком?» Отже, він таки склав усе докупи. «Як ти дізнався?» «Що ти спала з моїм братом?» «Це була здогадка. Я не був упевнений, доки ти сама не підтвердила». «Я нікому нічого не казала. І Роман не виглядає, як підкар. Як це взагалі спало тобі, на думку?» «Ну, він питав про тебе після аукціону». Це здалося мені дивним, бо ти зовсім не в його стилі. Але останнім часом він явно не в собі, постійно невдоволений. Ти могла здатися йому чимось новим. Можу уявити, що його потягнуло до тебе, як і мене свого часу. З винятком того, що наші стосунки ніколи не переходили певної мечі. Але це не значить, що я тебе не цінував. Я цінував твою здатність до співчуття. Можливо, саме тому я ніколи не дозволяв собі більшого. Бо не хотів тебе втратити. Шантель відчула, як у неї навертаються не сльози. Вона ще ніколи не бачила його таким уразливим. «Я тебе розчарувала?» Він похитав головою. «Ні, ти ні в чому не винна. Але Роман... Він знав, що ти не з тих дівчат. На одну ніч. І все одно використав тебе. Це не його провина. Він був не сам, коли ми створили нове життя». Шантель кивнула. Я знаю, що повинна сказати йому про дитину. Так, він повинен знати. У голосі Джуліана з'явилися загрозливі нотки. Спершу я намагалася знайти якийсь вихід. Я ж не хотіла мати дітей. Вона думала не народжувати або віддати дитину на усиновлення, але зрештою зрозуміла, що хоче залишити цю дитину. Ти не повинна проходити через це сама, сказав Джуліан. Роман теж має нести відповідальність, і я простежу за цим. Він розвернувся до машини, але Шантель його зупинила. Джулія ні! Він м'яко звільнився від її руки і пішов до машини. Шантель зрозуміла, що його не зупинити. Джуліан вирішив сказати братові все, що про нього думає. Але з якого дива він грає з себе мачо, захищаючи її? Мов, дівчина в біді. Вона й сама здатна за себе постояти. Освідомивши, що це Шантель зайшла в будинок, схопила ключі від машини і вибігла за двері. Вона повинна поговорити з Романом раніше, ніж це зробить Джуліан. Розділ восьмий Роман налив собі віски і почав міряти кімнату кроками. Чому його раніше це так турбувало? Невже він досі не розуміє, що його батькові просто неможливо догодити? Навіть якби угода з Картісом була підписана – він би все одно підняв планку очікувань. Настав час подивитися правді очі. Джосає Локет зовсім не збирався залишати посаду генерального менеджера. І Роман, хоч і стрибав крізь усі обручі, не міг змінити цього статусу Кво. Його батькові подобалося бути головним і видавати всемогутні накази. Він не збирався відступати. Так само, як і Роман. Мабуть, саме тому вони зіштовхнулися. Надто вже були схожі. Але це не означало, що Роман і надалі буде хлопчиком для биття. За останні 15 років він довів, що має хест до бізнесу. достатній, щоб керувати франшизою Атланта Куглас. І якщо батько не хотів цього визнавати, доведеться розглянути інші варіанти. На посаді генерального менеджера будь-якої іншої футбольної команди він мав би набагато більше автономії в ухваленні рішень замість того, щоб постійно бігати за остаточним погодженням до власника. Роман обмірковував свої наступні кроки, коли почув хруст гравію по під'їздній доріжці. Він повернувся до вікна і побачив, як із богаті виходить Джуліан. Рухи швидкі та рішучі, то я не йшов із чіткою метою. За кілька секунд він увірвався до кімнати. Джуліана, ти що, глузду з'їхав?» – почав Роман. У ту ж мить його склянка полетіла на підлогу, розсипаючи навколо кубики льоду і уламки скла. Наступний удар пройшовся прямо в підборіддя. Роман відлетів назад і вдарився об диван. "Ти що, здурів?" заревів він, тримаючись за від болю підборіддя. Обличчя Джуліана було перекошене від люті. "Не прикидайся, ти чудово знаєш, за що". Джуліан зробив ще крок до нього. Роман підняв руку, Зачекай, Я не знаю, чого ти на мене накинувся, але щоб це не було, впевнений, це можна залагодити. Ми ж брати!» Очі Джулія назвузилися. «Те, що ти зробив, уже не виправити!» Роман уже відкрив рота, щоб щось відповісти, коли почув різке гальмування машини і клацання дверцят. За кілька секунд у двері з'явилася Шантель. «Що вона?» Роман глянув на Джуліана і все зрозумів. Ти, певно, дізнався, що вони з Шантель спали разом. Але чому він поводився як рівнивий коханець? Він же сам сказав, що Шантель для нього як сестра. То чому він аж так розлючений? Шантель швидко окинула поглядом кімнату, оцінюючи масштаби завданих збитків, і звернулася до Джуліана. «Навіщо ти взагалі в це втрутився?» «Бо він це заслужив», – відповів Джуліан. «Ти в порядку?» – спитала Шантель, дивлячись на Романа. Вона зовсім не була схожою на ту Шантель, яку він пам'ятав. Виглядала втомлені очі по червонілі. Вона плакала? Можливо, між нею і Джуліаном стався любовний конфлікт? Ця думка викликала в нього неприємний осад. Хоча він розуміє, що почуття власності тут недоречні. Вони ж були разом лише один раз. «Майже», – нарешті сказав він. У будь-якому разі нічого, що не вилікує пакет замороженого горошку. Сумніваюся, що в такого холостяка, як ти, знайдеться заморожений горошок, відказала Шантель. Однак попрямувала на кухню, щоб перевірити. Відчинивши морозилку, вона витягла звідти пакет горошку. Неймовірно. Сюрприз, усміхнувся Роман, прикладаючи пакет до підборіття. Їхні погляди зустрілися і затрималися. Джуліан прокашлявся. «Як би мені не хотілося додивитися це шоу, моя робота тут завершена. Я зробив те, що мав». Він повернувся до Шантель. Ти повинна йому сказати. Очі Шантель широко розкрилися. «А ти хіба... Сказати мені що?» Намагався здогадатися Роман, переводячи погляд з одного на іншого. «Ні, ти прийшла раніше, ніж я встиг це зробити», відповів Джуліан. «А тепер твоя черга. Я пішов». Біля дверей він зупинився і глянув на Романа. «А з тобою ми ще поговоримо. Пізніше». Роман не знав, що й думати. Як тільки двері за Джуліном зачинилися, він повернувся до Шантель. «То що, на його думку, я повинен знати?» «Давай спочатку сядемо», – сказала Шантель і, не чекаючи запрошення, опустилася на диван. «Схоже, тобі потрібен відпочинок більше, ніж мені». Роман поклав пакети із горошком на кавовий столик. «Хочеш щось випити? У мене є візки». Вона похитала головою. «Вода, чай, сік. Я вагітна». Вона не знала іншого способу повідомити цю новину. Очі Романа розширилися. «Що ти сказала?» «Ти все почув. І перш ніж ти запитаєш, чи впевнена я, що ти батько дитини, то ось тобі відповідь. «Так». «Упевнена. Я не з тих жінок, який сп'яті, з ким попало. Ти єдиний чоловік, з ким я була за останні кілька місяців. Ось чому Джуліан розлючений на тебе». Роман замислено потер підборіддя. Шантель чекала, що він скаже. Але він просто підійшов і обійняв її. Шантель хотіла сказати, щоб він її відпустив, але потім вона не знала, що стало причиною. Гормони чи той факт, що він був таким великим і сильним – але вона дала волю сльозам, які стримувала з моменту, як приїхала. Чи були це сльози смутку чи радості, вона й сама не знала. Коли вона припинила схлипувати, Роман трохи відсторонився і витер її сльози подушечками великих пальців. «Мені дуже шкода, Шантель. Шкода, що мене не було поруч з тобою весь цей час. Тобто ти мені віриш? Звісно, вірю. Мені варто було б відпустити тебе, – «Але я був зачарований, просто не мій». І ось результат. «Перестань!» Шетель відштовхнула його від себе. «Бути так близько до нього означало бути оточеною його запахом. Чоловічим, провокативним. Вона могла розтанути будь-якої миті. «Чому ви з Джуліном поводитеся так, ніби я не маю права голосу? Це був мій вибір. Я теж хотіла цього. Але для неї це було не просто бажання». Вона ще ніколи не відчувала такого потягу до чоловіка. Роман усміхнувся. Радиться чути. Після нашої зустрічі в галереї я подумав, що ти шкодуєш про ту ніч. Я ні про що не шкодую. Навіть тепер, після того, як дізналася, що вагітна, Шантель різко вдихнула повітря. Навіть тепер, відповіла вона. Так, вона народить цю дитину. Вона не знала, чи успадкує дитина хвороби її матері, але зробить усе можливе, щоб цього не сталося. І коли ти дізналася? На вихідних після нашої першої зустрічі в галереї. У мене кілька днів були проблеми зі шлунком. Спочатку я подумала, що щось не те з'їла, але потім купила тест на вагітність. Чотири, якщо бути точною. І всі вони показали одне і те саме. «А сьогодні, коли Джуліан навідався до мене в офіс, я знепритомніла». «Ти знепритомніла?» Роман схопився, але потім знову сів, уважно дивлячись у її обличчя. «З тобою все гаразд? І з дитиною?» Шантель кивнула. «Я в порядку, і дитина також. Джуліан повіз мене до лікарні, там зробили аналізи. Зокрема, і тест на вагітність, і... Ні, я не планувала розповідати Джуліану про тебе». Але лікар вирішив, що він батько, і привітав його. Зрозуміла, сказав Роман. І Джуліан вирішив, що це я батько. Саме так. Я хотіла сама сказати тобі, але він був такий розлючений, що не слухав. Джуліан зробив правильно. Мені шкода, що я стала причиною вашої сварки. А мені шкода, що ти прийшла через усе це сама. Але тепер у нас двоє, ти і я. І ми маємо робити те, що найкраще для дитини. Шантель насупила брови, хіба не це вона й робила? На її думку, Рома відреагував дуже спокійно, значно спокійніше, ніж міг би чоловік, який ще не дізнався, що одна ніч змінила все його життя. Ти видиш за мене? Розділ дев'ятий Він почув, яку шантель перехопило подих. Його погляд не відривався від її обличчя. Йому було важко приховати своє тяжіння до неї, але хіба не так було з цієї самої миті, як він її вперше побачив? Хіба не тому він, Роман Локет, який завжди уникав зобов'язань і зробив цю пропозицію шлюбу, а не через те, що вони не могли дійти згоди щодо спільного виховання дитини? Хоча, на його думку, дитина мала зростати в повній родині. Ти пожартував? запитала Шантель. Ні, я, серйозно. Він узяв її за руку і зістрибнувши з дивана, опустився перед нею на Ми не можемо змінити те, що сталося, але можемо зробити те, що буде найкращим для дитини. Вона похитала головою. Ні, це не дуже хороша ідея. Чому? Щоб разом виховувати дитину, не обов'язково одружуватись. Я не хочу бути татом лише у неділю, якщо ти це маєш на увазі. Шантель висмикнула свої руки і відсунулася від нього. Не тисни на мене. Ти кинув у мене словом шлюб, як кісткою перед собакою. Я не збираюся підстрибувати. Роман не знав, злитися йому чи сміятися. Він не звик, щоб йому заперечували. «У тебе вже п'ятий тиждень», – сказав він. «Якщо ми одружимося зараз, ніхто нічого не помітить». Вона глянула на нього холодним поглядом. «Але ми знатимемо, і я не збираюся брехати». «Добре, але я все одно хочу бути разом з тобою і з дитиною». «Та як ти можеш таке говорити?» – обурилася вона. «Невже ти хотів бути батьком?» «Так, звісно, колись». Вона відчула його вагання. «Ось бачиш, ти не готовий. І ти теж», – відказав він. «Але це вже сталося, і тепер я хочу зробити як краще, а ти чиниш мені опір». «Бо ти не любиш мене». Її очі знову наповнилися слізьми. Роман мовчки дивився на неї. Виходить, вона романтична натура. Він цього не знав. Але зрештою вони ледве знали одне одного». «Пробач, Шантель, я визнаю, що мій послужний список далекий від ідеального, але я обіцяю, що буду тобі хорошим чоловіком і добрим батьком нашій дитині». Вона схлипнула, дивлячись на нього з-під мокрих вій. «Хотілося б тобі вірити, але важко прийняти це за чисту правду. Якщо я не зможу цьому відповідати, я віддам тобі повну опіку». «Обіцяєш?» «Обіцяю». Вона проковтнула клубок, що підкотився до горла. «Добре. Тобто ти погоджуєшся вийти за мене?» Вона кивнула. Шантель. Роман наблизився до неї, його руки ковзнули до її стегон. Вона напружилася, але не відсторонилася. Її м'яке тіло притиснулося до нього, і обоже милостивий, Її солодкі щедрі губи смакували, як нектар і мед. Його долоня лягла на її потилицю, поглиблюючи поцілунок. Інша рука стиснула її груди, але вона відсторонилася. «Те, що я погодилася вийти за тебе, не означає, що я ляжу з тобою в ліжко». Його брова вигнулася. «Ні? Ні?» Він не розумів, чому вона відштовхує мене, коли сама бажала цього поцілунку не менше, ніж я. Все сталося надто швидко. Шантай звикла до порядку і рутини. Її життя було передбачуваним, і це її цілком влаштовувало. Після нескінченних злетів і падінь у дитинстві вона прагнула, бодай, якоїсь стабільності. Хотіла знати, що на неї чекає завтра. Але тепер її життя вийшло з колії. Вона завагітніла від Романа Локета. І не лише погодилася вийти за нього, а й дозволила йому себе поцілувати. Після того, як присяглася ще більше, ніколи її не торкнеться. Що зі мною не так, їй хотілося все списати на гормони, але Шантель від самого початку відчувала до нього потяг, хоча розум і підказував триматися подалі то чому ж вона погодилася на шлюб? Вона повторювала собі заради дитини, і як жінка вона все одно не змогла б задовольнити його то, може, краще, щоб їхні стосунки залишалися платонічними? Як ти взагалі уявляєш наш шлюб? Запитав Роман, схрестивши руки на грудях. Як формальність заради дитини? Я – ні. Насправді, я взагалі не думала про шлюб. Я прийшла, щоб зупинити Джуліна і сказати тобі про дитину. Це було єдине, про що я могла думати. Ну, гаразд, – сказав Роман примирливо. «У тебе сьогодні був важкий день, і якщо мої залицяння не бажані...» Вона такого не казала. Чорсь забирає шантелі, сама не знала, чого хоче. Але точно не хотіла виходити заміж за одного з найзавидніших холостяків Атланти. Усі подумають, що вона навмисно завагітніла, щоб загнати його в пастку. «Про що ти думаєш?» – запитав Роман, коли вона промовчала. «Думаю, що ти маєш рацію». Це був довгий день, і мені потрібно відпочити. Вона підвелася. Розумію. Він її відпустив. Але Шанталь бачила, це було вимушене смирення. І вона знала, скоро доведеться заплатити за ту ніч, коли дозволила собі бути вільною. Цієї ночі Роман майже не спав. Нарешті усвідомивши всю серйозність ситуації. Вранці він зателефонував своєму адвокатові і розповів йому всі деталі. Адвокат мав підготувати шлюбний контракт і надіслати його до кінця завтрашнього дня. Це було делікатне питання. Шентель могла образитися, якщо запідозрить, що він вважає її мисливицею за його статками. І все ж вона була розсудливою жінкою. Якщо він усе добре пояснить, вона погодиться. Він збирався запропонувати їй щедрі умови, але на Атланта Кугуарс вона не мала жодних прав. Після розмови з адвокатом Роману стало трохи легше. Потім він зателефонував Престону Гомсу, відомому ювеліру. І той уже за годину приїхав до маєтку локатів. Престон Гомс – невисокий чоловічок у темно-синьому костюмі, в тонку смужку. Був на кілька дюймів нижче за Романа. Валізка, яку він привіз із собою, відкривалася як книжка – і була заповнена найвишуканішими каблучками. Погляд Романа ковзав по блискучих рядах прикрас, доки не зупинився на каблучці, що нагадувала квітку. Один великий діамант був елегантно обрамлений розписом дрібніших, викладених у формі пелісток. Вона була простою і водночас витонченою. «Оцю», – сказав Роман. «Ви впевнені, що саме це вам потрібно?» Чемно поцікавився Престон. Цей діамант має 4,5 карати. Я одружуюся один раз у житті, тож мені підходить лише найкраще. Розмір каблучки скажу завтра». «Ваші заручені стануть справжньою сенсацією», – заважив Престон, збираючи валізку. Роман знизав плечима. Він звик бути в центрі уваги медіа і знав, що новина про заручини викличе резонанс. Він збирався подати це як історію кохання на все життя. Залишалося лише одне питання. Чи погодиться Шантель на цю виставу? Розділ 10 Вагітна? Венеса витріщила очі на Шантель, коли наступного дня вони зустрілися на обід у місцевій кафетерії. «Ти жартуєш?» «Як би ж то. Хотіла б, це все виявилося сном». О, «Господи, помилуй!» – Венеса перехрестилася. «Останнє, чого я очікувала, що це трапиться з тобою, міс передбачливість. І все ж Шантель не могла сприймати крихітне життя всередині себе як помилку. «Це безумство, правда ж?» – Венеса кивнула. «Коли ти дізналася?» Шантель розповіла їй про свій візит до Макдона, про тест на вагітність, реакцію Джуліана і подальшу розмову з Романом. Очі Венеси дедалі ширшили. «Так, не дивно, що ти трохи не в собі. Стільки всього відразу». «І це ще не все». Венеса потягнулася до склянки води. «Боже, дівчинко, моє серце цього не витримає». «Гаразд, гаразд». Шантель зробила паузу. «Коротше, коли Роман дізнався про мою вагітність, він зробив мені пропозицію, і я погодилася». «О, Боже!» Венеса прикрила рот руками. «Ти виходиш заміж за Романа Локета?» Шантель кивнула. «Я й сама не очікувала такого повороту. Була так само здивована, як і ти. Але ж ти погодилася. Він навів вагомий аргумент, що для дитини краще рости в повній родині, а я хочу найкраще для свого малюка. Але ж ви ледь знайомі. Ти справді готова взяти на себе таку відповідальність?» Ти завжди була романтичною і казала, що вийдеш заміж лише з любові. Я теж так думала, але... Ти взагалі щось до нього відчуваєш?» Шантель зітхнула. «Хіба що фізичне тяжіння? Не знаю, чи цього достатньо, я просто хочу, аби моя дитина мала хороший старт у житті». «Це так. Ну і що було далі?» «Потім...» Він запропонував повечерити разом і обговорити деталі. Роман зателефонував зранку, і вони швидко домовилися про зустріч, ніби це якась ділова угода. Шантель не знала, що й думати, окрім того, що він був приголомчений не менше за неї. Цікаво, чи його родина вже про нас знає? Ніби читаючи її думки, Венеса спитала. А ти своїй родині вже сказала? Ще ні, але скажу. Поки що лише моя невістка Шарлін знає про вагітність. Вона і купила мені тести. Чотири тести, уточнила Венеса. Ніби Шантель могла забути. Кожного разу, коли одна із синіх смужок свідчила про вагітність, її нудило. Але за кілька днів вона почала звикати до свого стану. Цікаво, як на це відреагують його батьки. не з їхнього кола. Шантель знизала плечима. Це нічого не змінює. У мене буде їхній онук, і вони можуть або сісти на цей човен, або лишитися на березі. Венеса широко всміхнулася. Оце по-нашому. Я знала, що ти сильна. Я просто граю адвоката диявола, щоб ти знала, у що вплутуєшся. Я ціную твою турботу. Але мені не треба ще більше сумнівів. Я і так дивлюся на все широко відкритими очима. Або, принаймні, вона на це сподівалася. Роман відкинувся на спинку стільця, підбиваючи підсумки свого життя. Ситуація була складною. Сьогодні зранку йому подзвонив Тім Джексон. Наступного місяця він збирався приїхати в Атланту, щоб познайомитися з його родинною перед Трафтом. За останні 24 години Роман був настільки розгублений, що зовсім забув про Джексонів. Зазвичай він зосереджувався на роботі, але зараз усі його думки були про інше. Він дивився в стелю, прокручуючи в голові події понеділка. Ось Джуліан б'є його в щелепу, ось Шантель виривається до кімнати і зупиняє його, а потім каже, що вагітна. Це все могло б здатися поганим фільмом, але ні, це було його життя. Його єдина ніч пристрасті з дівчиною Джуліана – Могла коштувати йому свободи Але чи мав він вибір? Стати одним із тих батьків, які бачать дитину лише у вихідні? Це було виключено У його розумінні батько повинен бути поруч Прикладом, підтримкою, тим, хто завжди вислухає Сам він такого не мав Можливо, тому й зробив пропозицію Шантель так поспіхом Він був на нервах, але про свої рішення не шкодував Хоча залишалося багато питань, які їм треба було обговорити. Його адвокат уже підготував документи, і сьогодні ввечері Роман мав передати їх шантель. І як тільки фінансове питання буде вирішено, Роман розповів своїй родині про саручене. Те, що всередині неї росте його дитина, викликало в ньому захоплення і гордість. Він став початком нового покоління локатів. У двері постукали. «Джуліан!» Роман знав, що їм треба поговорити, але не чекав цього з нетерпінням. Джуліан не сів. Він підійшов до вікна, що виходило на ігрове поле. Роман чекав. «Як ти міг?» У голосі Джуліана звучала зневага. Роман не збирався прикидатися, ніби не розуміє. «Ті між нами було взаємним. І ти не міг просто відійти в бік? Тобі мало інших жінок?» Навіщо було робити це саме з нею? У Романа не було швидкої відповіді на це питання Просто ми обидва опинилися в потрібному місці У непідходящий час Закінчив за нього Джуліан Послухай, Джуліан, мені шкода, що ти засмучений Я не хотів нічого від тебе приховувати Але це було лише одне річ, і я думав Що вона така сама, як і ті, з ким ти зазвичай зустрічаєшся Романа дратувала, коли Джуліан закінчував за нього речення. «Класика!» – дирікав горщик човинові, що чорний. Джуліан був не меншим бабієм, ніж він. Репутація братів локитів була відома всім. «Можливо», – сказав Джуліан, – «але я ніколи не спав із твоїми жінками». Роман підвівся. «З твоєю жінкою? З якого це часу?» «Наскільки я знаю, у вас були дружні стосунки». Або ти тримав її про запас, сподіваючись, що коли не думаєш осісти, вона буде поруч? Дурниці. Я ніколи не дивився на неї так. Але ти думав про це. Признайся. Можливо. Можливо, що?» Джуліан зітхнув. «Я думав, що якщо ми обидва залишимося на самоті, а таке можливо, адже шлюб для Шантель ніколи не був пріоритетом, то тоді, можливо, ми спробуємо». Виходить, я позбавив тебе страховки. Щось таке. Джуліан невимушено всміхнувся. Вибач, брате, але Шантель не страховка. Не твоя і не чиясь. Вона заслуговує на того, хто приймає її такою, яка вона є. А не на когось, хто тримає її, як останній варіант. Але це означає, що той хтось раптом усвідомив, що вона його єдина на все життя. Ти правий. Але я справді її хочу. З того моменту, як побачив її того вечора А до того ти її не помічав Голос Джулія накапав сарказмом Того вечора я придивився до неї І це все змінило Наша дитина наслідок тієї ночі І причина, чому я запропонував їй одружитися Що? Та ну, Джуліан, не будь його їстом Ти засмучений, бо хотів, щоб вона залишалася Твоїм запасним варіантом Але знаєш що? «Життя – це не лише про тебе. Я роблю те, що буде найкраще для неї і для мого малюка». «Малюка?» Роман обернувся до дверей. Діджі, ти сказав малюка? Твій шантель? Тільки не кажи, що я це вигадала». «Чому тут ніхто не стукає перед тим, як увійти?» Хоча ще взагалі локити колись церемонилися. Роман підійшов до дверей і замкнув їх на ключ». Ні, джі, джі ти не вигадала. Зачекай, мені треба сісти. Джіана плюхнулася на стілець навпроти столу і запитально поглянула на братів. А тепер проясніть мені, що тут відбувається. Це моє життя і моя справа, і вона тебе не стосується, відрізав Роман. Моє, моє, тобі через забирай варто було потренуватися відповідати на наші запитання, бо щойно про це дізнається батько, в нього так знесе. А мама... Так, вона буде щаслива, як жайворонок. Вона вже давно мріє про онуків. Я рада, що саме ти перший чекаєш на лелечу доставку. Годі вже сарказму. У мене без того купа турбот. Хоча Шантелі погодилася вийти за мене заміж, це питання ще не остаточно вирішене. Джуліан усміхнувся. Тобто є шанс, що вона все ж набереться глузди і встигне втекти? Роман блиснув на нього з лісним поглядом. Є деякі моменти, які потрібно з'ясувати. «Ром, не ускладнюй, це ж не футбольний контракт!» «Не треба мене повчати, сестричко, все буде добре!» Або принаймні він на це сподівався. Розділ одинадцять «Ти чудово виглядаєш», – сказав Роман, коли вони прийшли до Арії, ресторану, де подавали страви американської кухні. Сучасний живопис, білі скатертини і дзеркальні стіни створювали атмосферу гламуру. Шантель не сумнівалася, що він вибере якесь модне місце. Але їх провели через зал і запропонували спуститися до затишного винного льоху зі свічками, де був накритий стіл на двох. Їй це сподобалося. Принаймні, це більш відповідало її стилю. На вечерю вона обрала смарагдове плаття футляр з відкритим одним плечем, туфлі з асиметричними ремінцями та сережки-канделябри. За хвилину до них підійшла офіціантка і запропонувала винну карту. Шанталь похитала головою. Роман теж збирався відмовитися, але Шантель порадила не робити цього. Принаймні один з них зможе розслабитися. Ти диво Сказав він задумливо, дивлячись на неї Тепер я розумію, чому Джуліан не хотів тебе втратити Втратити? Я мав на увазі Не можна втратити те, чого ніколи не було Принаймні в тому сенсі, на який ти натякаєш Ми завжди були лише друзями Лише? Так, лише Джуліан не пересічна особистість Але для мене це вже занадто Якщо ж ти розумієш, про що я у нас би нічого не вийшло. Роман усміхнувся. Але вона сказала це не для того, щоб йому було приємно. Їй подобалися обидва брати. Але на якомусь базовому рівні тільки з Романом вони говорили однією мовою. «Ради це чути», – сказав він. «А тепер розкажи мені про себе. Я знаю, що ти психіатр і приїхала з маленького містечка». Шантель не змогла стримати усмішку, хоча й почувалася дещо ніякого. Ледь знаючи одне одного, вони вже поставили воза попереду коня. Офіціантка повернулася, щоб прийняти замовлення, і їхня розмова перервалася. Шантель обрала омара, тушкованого у маслі, а як основну страву – морські гребінці. Роман замовив філейміньйон із яловичини «Породи чорний ангуз». «Що саме ти хочеш знати?» Спитала Шантель, коли офіціантка пішла. «Розкажи мені про свою родину. Я впевнений, що скоро з ними познайомлюся. І, звичайно, я маю поговорити з твоїм батьком». Вона прикусила губу. «Ти справді хочеш з ним поговорити?» Зогляду неї становище це вже було трохи пізно. «Звісно. Я аж з півдня», – усміхнувся Роман. «Він у тебе хто?» «Фермер?» «Так. У нього ферма на 300 акрів. Вона вже кілька поколінь належить нашій родині. Мої бити також там працюють. Нещодавно вони розширили діяльність. Додали до традиційного тваринництва, агротуризм і освітні програми. «Це вражає!» Шантель кивнула. «Мене теж. У них є ще пекарня і фермерський ринок. Ними займаються мої навістки». Для випічки вони використовують наші власні фрукти та ягоди. «А чому ти опинилася в місті?» Шанталь знизала плечима. «Мені все ж хотілося чогось більшого, ніж могла запропонувати сільська реальність. До того ж, дивлячись на свою матір, вона серйозно хворіла. Мені захотілося навчитися допомагати людям». «Це гідне поваги. Не зрівняти з тим, чим заробляю я». «Це ж не змагання!» Офіціантка принесла закуску. «Мені подобається дивитися, як ти їсиш», сказав Роман, коли Шантель почала їсти омара. «Напевно, моделі, з якими ти зазвичай зустрічаєшся, гачуються виключно дієтичними салатами або просто копиршаються в тарілці». Роман усміхнувся. «Кого це хвилює? А в тебе хтось був?» Вона знала, що рано чи пізно вони дійдуть до цього питання. «Так. Його звали Бобі Вінфілд. Ми були закоханими підлітками. Дай вгадаю, вас розлучила географія. Ти поїхала в коледж, і ви віддалилися одне від одного. Причин для розставання було більше, але вона не мала наміру його переконувати. «Частково», – відповіла Шантель. «Ти хочеш покупатися в моєму житті, але уникаєш говорити про своє. Чому?» Ну, ти так знаєш мою родину. Лише Джуліана. Ну, добре. Схрестивши руки на грудях, він відкинувся на спинку стільця. Мій батько Джосай Локет, глава родини. Керує нашим великим курником залізною рукою. Моя мати – багатостраждальна дружина з терпінням святої. Імовільно їй вдалося розладіти щось за його пихою, бо вони разом вже 40 років. «Тобто ти знаєш, що таке справжнє кохання? Чому ж тоді ти досі не одружений?» У Романа з'явилося дивне відчуття. Він уявив себе одним із її пацієнтів, яких допитують на дивані. «В яку гру ти зі мною граєш?» – запитав він. «Ні в яку. Я просто вірю в прямоту». Він усміхнувся. «Ну, тоді, можливо, я просто ще не зустрів жінки, яка б мене настільки зацікавила». Щоб зважитися на цей крок. У всіх жінках, з якими я зустрічався, було щось... не те. «Не те? Ти хотів, щоб твоя дружина була схожа на твою матір?» Він погрозив їй пальцем. «Тільки не віше на мене ці всі кліше. Комплекс Адіпа і інше. Якби я був проти шлюбу, то не збирався подружитися з тобою?» «Ти одружуєшся зі мною тільки тому, що я вагітна». Він розсміявся над цим стармодним висловом. «Я одружуюся з тобою, тому що хочу цього. І тому що хочу, щоб у дитини були і мати, і батько. Я не хочу пропустити жодного дня з його життя. До речі, мені потрібно знати розмір твого пальця». Губи Шантель сіпнулися, і щось всередині нього перевернулося. Чорт, як же йому подобалася ця жінка. Якби це залежало тільки від нього, – він би скасував вечерію і одразу перейшов до десерту. Але їм ще потрібно було поговорити. Офіціантка принесла дві страви – гребінці з різото та обсмаженої броколі для Шантель. Філе яловичини ангуз із хрусткою брюсельською капустою та картоплею фрі для Романа. Усе було чудово. «Я згодна, що в житті дитини мають бути обидва батьки», – сказала Шантель, коли офіціантка пішла. Тому не буду приховувати, що в мене сьомий розмір кільця. Але шлюб це серйозний крок. Це об'єднання двох життів. Чи буде це працювати? Наприклад, де ми будемо жити? У маєтку локотів, звісно? Звісно, Шанталь витерла глуби та поклала серветку на стіл. Скажи, а чому ми маємо жити разом із твоїми батьками? Чому разом? У мене там власний дім із чотирма спальнями. Ти ж знаєш. І ти вважаєш, що я відмовлюся від свого дому, який здобула з таким трудом. Ти можеш залишити його як інвестицію і здавати в оренду. Тобто моє життя змінюється, а твоє – ні? Це несправедливо. Виходить, що жертвую тільки я. Я народжую дитину, а тепер ще маю відмовитися від свого дому. Заради чого? Він відклав веделку. Заради мене, заради нашої дитини? Заради тебе? Чудово! Ти вважаєш, що раз ти Ромен Локет, то я маю, як попелюшка, стрибати від радості, що ти запропонував мені надіти своє кільце? Вона не зупинилася навіть на вдих. Давай прияснимо ситуацію, добре? Ти мені не потрібен, Романе. Я й сама зможу виховати дитину. Але я зробила вибір відкинути сумніви і вийти за тебе заміж, тож не перекручуй. «Ти мені не робиш жодної послуги!» Вона взяла виделку і знову почала їсти Роман був приголомшений Цього він не очікував Але розумів, що вона має рацію Його голос прозвучав поблажливо і безапеляційно Зовсім як голос його батька На дивно, що їй це не сподобалося Але вона не втонула в емоціях, не втекла, як зробила б інша жінка Натомість виклавши факти, вона спокійно продовжила вечерю. «Пробач, йому не було властиво вимоляти це слово. Вона кинула на нього швидкий погляд. «Пробачення приймається. Але, Романе, ти маєш зрозуміти, щоб наш шлюб працював, компроміс має бути з обох боків!» Він кивнув. «Гаразд, яка в тебе пропозиція?» «Я визнаю, що мій котедж замалий для трьох, але я не впевнена, що хотіла б жити у твоєму домі. Чи не могли б ми знайти щось, що належало б обом? Звучить справедливо. Він терпіти не міг компроміси. Його дім був саме таким, яким він хотів. Він знав, де ще лежить, але тепер мусив поступитися. «Мій друг керує агентством нерухомості. Ми можемо скористатися його послугами». У якому районі ти хотіла б жити? Коли вона усміхнулася, Роману стало легше. У Бакхеті було б непогано. Гаразд, пошукаємо щось у Бакхеті. Ще щось? Можливо, ти хотів би щось велике і статусне, але я віддала б перевагу затишному будинку. Він кивнув і зробив кілька ковтків із келиха. Чому в мене постійне відчуття, що пізнаючи тебе, я лише трукаюся поверхні? що ти маєш на увазі. Ти була сором'язливою, скромною і раптом рішуча незалежна мама-ведмедиця. Як мені поєднати ці дві сторони? Але чому я не можу бути і такою, і такою? У мене багато граней, як і в тебе. І мені цікаво їх пізнати. Дізнатися про твої надії, мрії, що тобі подобається, а що ні. Наприклад, ти хто? Собачник чи котолюб? Не знаю. Мій батько відмовився заводити нам собаку, скільки ми його не благали. Сказав, що не матимемо часу за неї доглядати. Тоді в нашій дитині обов'язково буде собака. Роман відчув, що готовий закохатися в неї. Схід, чи захід сонця? Схід. Я ранкова людина. Люблю рано починати свій день. чи гамбургер. Гарний соковитий гамбургер зі складним гарніром. Це в моєму стилі, – сказав Роман і усміхнувся. Тепер твоя черга. Що змушує тебе вставати з ліжка щоранку? Усвідомлення, що я допомагаю людям. Тобі подобається слухати чужі скарги? Тільки якщо я можу допомогти. Наприклад, знайти джерело проблеми. Зазвичай вона пов'язане з дитинством або глибокою травмою. «А ти? Ти завжди мр'яв стати генеральним директором Атланта Кугорс?» «І так і ні. Поясни. Мені подобається сила, яку дає ця посада. Я хороший стратег, а це саме те, що потрібно для такої роботи. Але є одна проблема. Вона пов'язана з моїм батьком. Він відмовляється віддати кермо, прагнучи зберегти контроль. Звучить знайомо, правда ж?» що ти маєш на увазі. Ви з ним схожі. Ти теж любиш усе контролювати. А ти коли-небудь намагався з ним поговорити? Він не розмовляє, він диктує. Ще не він дізнається про твоє становище. Втім, ти сама все побачиш, коли з ним зустрінешся. Борець старої закалки. Хіба він не оцінить, що ти вчинив благородно, вирішивши одружитися зі мною? Або сприйми це як ще одну мою помилку. Йому не догодиш. Як би я не старався, йому все мало. І все ж ти маєш з ним помиритися. Інакше це тебе зруйнує. Ти постійно намагатимешся йому догодити, а він лише підніматиме планку. «З тобою легко розмовляти», – сказав Роман. «Гадаю, саме це й робить тебе успішний у твоїй справі». Роман не звик ділитися своїми почуттями. Зазвичай у стосунках із жінками його цікавило лише фізичне задоволення. Коли я встиг так закохатися? Чому він раніше ніколи не думав, що зможе мати глибокі стосунки з жінкою? Чи, можливо, вся справа в самій Шантай? Вона була наче ковток свіжого повітря з позитивним поглядом на життя і до кінця вечері напруга між ними зовсім зникла. Ні. Сьогодні він точно не міг заговорити про шлюбний контракт Йому не хотілося зіпсувати такий чудовий вечір. Розділ 12. Ось ми й прийшли. Сказала Шантель, коли вони зупинилися біля дверей її дому. Вона була здивована тим, наскільки їй сподобалося його товариство. Навіть коли зникла таємничість, яка його оточувала. Його чарівність нікуди не поділася, як і сексуальний магнетизм між ними. Але вона сказала Роману, що фізична близькість між ними не обговорюється, і він поважав її бажання. «То чому ж я так хочу, щоб він зробив перший крок?» «Запроси його зайти», – безмовно благала вона. «Просто запроси його зайти». «Ну от, я переконався, що ти благополучно дісталася додому». То ж тепер може йти. Сказав Роман і почав спускатися сходами. Шантель зупинила його, коли він уже дійшов до тротуару. Може, зайдеш на чашку кави? Вона знала, що це звучить непереконливо, але їй було незвично просити чоловіка залишитися на ніч. Роман усміхнувся, і в темряві вона побачила, як блиснули його білі зуби. Із задоволенням Роман прокинувся, коли за вікном уже мерехтів світанок. Побачивши лавандові фіранки з рюшами, він не одразу зрозумів, де знаходиться. Опустивши погляд, він побачив Шантель. Вона спала, закинувши на нього одну ногу. Коли він був поруч із цією жінкою, то он не переставав дивуватися самому собі. Зазвичай, він ніколи не залишався жінками на ніч. Вони були для нього лише способом зняти напругу. Але шантель усе було інакше. Йому було важко тримати її на відстані. Вона вимагала від нього більшого, і виявилося, що він готовий прийняти цей виклик. Спочатку Шантель відмовлялася від фізичної близькості між ними, але вчора вона зрозуміла, що це програна битва. Їхнє тяжіння було надто сильним, щоб його ігнорувати. Вона заворушилася поруч, її очі відкрилися. Коли вона відчула на собі його уважний погляд, Її повіки затремтіли. «Не бандешся, Шантель, це було природно. І це було прекрасно. Зазвичай я не така… не така вимоглива?» Вона усміхнулася. «Це важко пояснити, але з іншим мене ніколи не було нічого подібного. Хоча йому й не хотілося говорити з нею про інших, проте цікавість узяла гору. А як було?» Передбачувано, рутинно. Вона прикрила обличчя руками, але він прибрав їх, щоб подивитися в її сяючі карі очі, які зовсім не потребували косметики. Я знаю, що це жахливо звучить. Не жахливо, а щиро. Я теж не хотів би, щоб наше сексуальне життя було передбачуваним. Вона підняла брову. «Наше сексуальне життя?» Він розсміявся. «Саме так?» І його в нас буде ще чимало, аж поки твій животик не стане зовсім круглим. Справді? І якщо ти пам'ятаєш, я обіцяв тобі учора вночі, що наступного разу займатимуся із тобою коханням повільно і ніжно. Він потягнувся до неї, втягуючи її в обійми. І зараз я збираюся виконати цю обіцянку. Коли вони нарешті вибралися з ліжка, то разом прийняли душ, а потім попримували на кухню. Кухня була невеличка, а з Романом здавалася зовсім крихітною. Шантель дістала з буфета кавові чашки і поставила на стіл вершки та цукор. Але Роман відмовився. «Я п'ю тільки чорну, а я надаю перевагу з вершками», – сказала Шантель. Зробивши ковток, вона помітила, що Роман дивиться на годинник. «Усе добре?» Він російно підняв на неї погляд. О сьомій ранку я зазвичай вже в офісі. Ти трудоголік? Вгадала. Але я готова скоригувати свій графік, щоб бути поруч із тобою та дитиною. Невже він прочитав мої думки? Звідки йому знати, про що вона думає? Але в мене є ще дещо для тебе. І що ж це? Він дістав із внутрішньої кишені піджака чорну оксамитову коробочку і підсунув її до неї по церкальній поверхній столу. «Відкрий!» Не зводячи з нього оче, вона простягла руку до коробочки. Всередині на темному глибокому ксамиті лежала витончена каблучка з великим діамантом у обрамленні кількох менших камінців. До її очей підступили сльози. «Яка краса!» «Дозволь мені!» Він узяв каблучку і надів її на її безіменний палець. «Ну як?» «Ідеально!» Коли і настих це зробити? Минуло ще 24 години, а він уже дістав каблучку. А тепер, сказав Роман. Коли ми заручилися, можемо повідомити про це нашим родинам. Шантай зітхнула. Особливого бажання вона щиро кажучи не відчувала. Звісно, її батько хоч і може бути трохи розчарований розвитком її особистого життя, загалом підтримує її рішення. А от із родиною Локоті усе було інакше. Вона не мала жодного уявлення, чого від них очікувати. Величезного і похмурого Джосаєю Шантей завжди намагалася оминати. Мати Романа справила більш приязне враження. Залишалося лише сподіватися, що вона такою і залишиться, коли почує про їхні заручини. «З чого почнемо?» – спитав Роман. «Я віддав би перевагу твоєму батькові». Вона зрозуміла, що він робить це було уникнення йому було простіше мати справу з невідомим, ніж зустрітися віч на віч із власними демонами в родині. Шанталь ніколи не дозволяла своїм пацієнтам обирати легший шлях, і не збиралася дозволяти це своєму нареченому. Я б хотіла спочатку познайомитися з твоїми батьками, як щодо наступних вихідних. Роман закотив очі. Тепер я бачу, з ким маю справу. Ти надаєш перевагу тому, щоб вирішувати складні проблеми напряму? Добре, нехай буде по-твоєму. Він знову глянув на годинник. Пробачили мені справді вже час. Він підвівся і нахилився до неї. На відміну від попереднього разу, вона охоче відповіла на його поцілунок. Але все закінчилося швидко. «Я зателефоную тобі пізніше, добре?» «До обіду в мене пацієнти і телефон вимикнений, але я тобі передзвоню. Чекатиму». Шантель хотіла, щоб їхні стосунки залишалися платонічними, але її тіло було іншої думки. І вона заплуталася. Любов і секс. Як їх розділити? Їй це завжди погано вдавалося. Розділ тринадцятий Роман не сказав батькам, чому саме наступної суботи він хоче зібрати всю родину за обіднім столом. Джулія і знала, знали, про що йтиметься, і погодилися його підтримати. Йому навіть вдалося додзвонитися до свого молодшого брата. Ксав'єр сказав, що подумає, але Роман не повірив у це. Ця пора року завжди була важкою для його брата. Три роки тому він отримав травму, яка обірвала його спортивну кар'єру. Пав у депресію і навіть замислювався про самогубство. Потім йому стало трохи краще, але не надто. Роман поділився своїм занепокоєнням із Шантель. Вона запросила його до себе на вечерю. Роман відкрив пляшку вина і тепер спостерігав, як вона нарізала овочі для салату і готувала печеню. «Як тобі вдалося все ж таки змусити Ксав'є пройти через це?» – запитала вона. Він потер пальцями перенісся. Спочатку він від нас закрився. Тоді батько заявив, що він або починає лікуватися, або забирається геть із родини. Жорстко. Це єдине, що ти можеш отримати від і Локета. А що зробив ти? Запитала Шантель, дістаючись буфета та вілки та столові прибори. Роман налив собі вона. Я полетів із ним до клініки в Денвері. Там спеціалізується на спортивних травмах і психологічних проблемах, з якими стикаються професійні спортсмени. Брат почав одужувати, перестав накульгувати і навіть знову почав бігати. Але щороку приблизно в цю пору він зникає, відрізаючи себе від усього світу. Це зрозуміло. Давно це сталося? Три роки тому. Хоч тут... Шантель піднесла палость до лоба. Він і змирився з тим, що сталося. Але тут, вона вказала на серце, він усе ще не прийняв. Треба дати йому час. Він говтається. Вона повернулася до плити, дістала печені з духовки і дала їй трохи охолонути. Потім нарізала м'ясо поперек волокон, виклала на блюдо і прикрасила петрушкою. Роман відніс у їдальню печенню та смажену картоплю, а Шантелю взяла миску з салатом. «Я вже додала до нього бальзамічний соус. Сподіваюся, ти не проти?» «Аж ніяк». Коли вони сіли за стіл, Роман укинув поглядом сервіровку і сказав. «Дякую тобі. Крім мами жодна жінка ніколи для мене не готувала». Шантелю усміхнулася. «Можливо, ти просто не був готовий дозволити їм це зробити?» Кілька секунд він замислено дивився на неї. звідки така приникливість. А що який справді боявся підпустити когось близько? Боявся, що якщо вони пізнають мене краще, я їм не сподобаюся? «Давай краще поїмо», – сказав Роман, змінюючи тему. Такий апетитний аромат, що я більше не витримую. Він поклав собі на тарілку печеню, потім трохи картоплі та салату. Шантель усміхнулася. Гаразд, залишимо це. Я не збираюся тиснути на тебе. Я б хотів обговорити дещо інше, сказав Роман, зрадівши, що вийшов від незручної теми. У мене є один важливий клієнт. Я співпрацюю з ним у надії, що його син підпише контракт з Атланта Кугарс Він збирається приїхати до Атланти наступного місяця. і Я хочу зробити все, щоб йому тут сподобалося. Не могла б ти мені в цьому допомогти?» Шантель усміхнулася. «Я не чарівниця. Якщо я вже вирішив, що його синові краще не їхати до Атланти, навряд чи що я щось зміню. Ти вмієш знаходити підхід до людей. Ти вмієш їх розслабити. Подивись хоча б, що ти зробила зі мною. Що я зробила з тобою? Ти змусила мене, мене, говорити про почуття. «Повір». «Однієї твоєї присутності достатньо, щоб переконати Тіма, що його синові буде добре в Локетів. Вона похитала головою. «Я не з локитів?» «Поки що ні, але незабаром будеш. Я впевнений, що зустріч із тобою все змінить». «Ну гаразд, я зроблю все, що зможу». «Дякую тобі, Шантель. Твоя підтримка для мене дуже багато значить». Ця жінка створювала навколо себе особливу атмосферу. У бізнесі він був твердим, мов скеля, але шанталь змушувала його розкриватися, як квітка. Така ж, як квітки на її безіменному пальці. Закінчивши вечерю, вони перейшли до вітальні, де провели решту вечора, звіраючи свої плани на найближчі дні. Ріелтор повідомив, що має кілька будинків, які вони могли подивитися завтра. На щастя, у Шантель не було запланованих зустрічей на вихідні. Ну а далі, звісно, треба було визначитися з весіллям. Шантель хотіла щось простіше і швидше, але Роман відмовився економити на ній. До кінця вечора він домігся її згоди, що весілля краще зіграти через місяць, а в понеділок, якщо вона не проти, зустрітися з весільним організатором. У їхніх родин буде достатньо часу, щоб скергувати свої плани, і влаштувати Шантель незабутні весілля. Вона оцінила його спробу надати подій романтики, але ілюзій не плекала. Вона знала, чому вони одружуються. Причиною була її вагітність. І тільки. Так, їй було приємно бути поруч із ним, але вона мала залишатися обережною і не забувати про реальність. Наступного ранку, поснідавши у невеличкому ресторані, вони вирушили на зусіджі зі своїм рієлтором. Джон Саммерс підібрав кілька варіантів, що відповідали двом головним критеріям. Будинки мали розташовуватися досить близько до штаб-квартири корпорації «Атланта Кугорс» і недалеко від офісу «Шантель». І, звісно ж, у Бакхиді. Першим вони оглянули новозбудований будинок із п'ятьма спальнями і п'ятьма ванними кімнатами – з дванадцятифутовими стелями, великою кухнею з мавровими стільцями і просторою головною спальнею з двома гардеробними. Для нього і для неї. Ціна теж була прийнятною. «Навіть не знаю», – сказала Шантель. «Мені здається, тут забагато простору для трьох людей». «Як тільки у вас з'явиться більше дітей, – відповів Джон Саммерс, ви вже не будете думати, як заповнити цей простір». Він буквально випромінював енергію перечиття вигідної угоди. Роману будинок також сподобався, але він помітив занепокоєння в очах Шантель. «Дай нам хвилинку, Джоне. Добре?» «Звичайно, я почекаю на під'їзді дріжці». «Ти хочеш ще дітей?» – спитала Шантель, коли агент відійшов. «А ти хочеш, щоб у нашої дитини не було ні брата, ні сестри?» Роман виріс у великій родині йому це подобалося. Просто я ніколи не думала про щось більше, ніж ця вагітність. Роман подивився на неї. Можливо, варто подумати. Шантель відвернулася. «Щось не так?» – запитав він. «Ні, ні, нічого». «Ні, тут щось є». Роман повернув її обличчям до себе. «Ти не хочеш ще дітей від мене?» «Я...» – її голос урвався. «Добре». Але ми ще повернемося до цього. А зараз наше завдання – знайти будинок. Гаразд. Шантель дозволила йому провести її до машини. Але всю дорогу мовчала, заглиблена в роздуми. Роман не розумів, чому вона така засмучена. Можливо, їй просто потрібно трохи часу, щоб звикнути до всіх цих змін. Коли вони під'їхали до двоповерхового будинку з верандою і цегляним фасадом, що сталося хвилин через десять, Обличчя Шантель засяяло. «Я вже уявляю, тут два гойдалкові крісла», – сказала вона. Коли Джон провів їх через подвійні скільні двері, Роман зрозумів, що вибір зроблено. У будинку було простор і затишне фоє Ліплина на стелі, дерев'яна підлога, сонячна кухня, їдальня та вітальня з панелями каміном. «Це прекрасно!» Сказала Шантель, торкаючись фарфорою і ванни, на лапах лева. Просто бачу, як приймає тут ванну з ароматною піною. Роман одразу явив цю картину. І відчув, як у нього внизу все напружилося. Потрібно було терміново змінити обстановку. Джони, покажи нам нижній поверх. Простори приміщення для прийому гостей із плиткою на підлозі, каміном та вбудованим баром, що виходив на криту терасу, а також басейн із підігрівом. Усе це мало велике значення для його іміджу. Коли вони підійшли до басейну, Роман глянув на Шантель і побачив, що рішення прийнято. Ми беремо це, Чоне. Робіть пропозицію.